на місці старика, якому якраз лев зламав ребра і видирає серце в живого. Звикати? Бо що за віра, коли страх дужчий? Слід, як священну дійсність, бачити небесний світ Божий, безмежно дорогоцінний. Варто вмирати задля нього. Коли приятель відхилився в розгляд вітринок, олег постояв при самій картині, закривши очі, трохи приблід, мов готуючись до того самого, що на картині. І враз відсторонився, почувши, хтось підступає. То доглядачка цінностей. Хрестик на грудях, поверх суконки. Підозріло поглянула. Він трохи помнявся. Можу спитати. Що? Потрібна відповідь, тільки точно, як в медицині. Чи могли б ми з вами, носячи хрестики, піти за віру в пащі левів, як цей старик, і, видно, його дочки? Не думала. «Не можу точно сказати, а ви?» «Шкода не готовий. Властиво я також. Жаль, час інший». Група відвідувачів прикликала доглядачку щось пояснити. Чутно ходу від арки і Олег стрипенувся, проте побачив Зінаїду, не майстра. Вен'ямін до неї. «Признайся, чи готова на муку, за віру, як ці в Колізеї?» я? «Ні. Маю надію, коли треба, Бог мене вкріпить». «Істинно так», – схвалює Вен'ямін. «Коли я дивилася на жниць, пригадала маму, який милий смуток обгорнув душу. Мати ж не серпом, намориться страшенно, а підвівшись погляне, такий усміх щасливий. Моя терпеливиця. Знов ходай із арки, і Олег робить різкий крок на зустріч». «Чого тут?» – гримнув майстер. «Хто сказав про мою сімейну зустріч?» «Ми приятелі?» – виправдовується Олег. «Як не вороги, далі йдіть. Чого вам?» «Вороги?» – перепитує Олег. «Вони в моєму серці і в вашому. Спиніть. Ви, маючи досконалий слух, могли б почути їх. Я надто-надто довго чув, ідіть звідси. Чого треба від моїх справ?»